Stop. Okej, och välkommen tillbaka, okay, välkommen tillbaka till ytterligare ett avsnitt av den fantastiska podcasten Ja. Yes. Jag heter Adam. Jag heter Sebastian. Det har varit lite konstigt här med förra avsnittet, där, för vi skulle ha ett långt break. Och, och nu var breaket före podcasten kom ut, förra avsnittet, så nu blir det två tight på varann. Precis, vi försöker göra upp det här genom att släppa två. Den skulle komma ut, men jag, var inte, jag, hade, jag hade inte tillgång till macken och, och så när jag sprände över filen till West... Så var den korrupt för någon mystisk anledning Och vi kunde inte lösa problemet För jag var inte tillgänglig helt enkelt Nej, precis eh, Men då får vi dubbelavsnitt Helt enkelt med och, Ja nåt mm. sånt Ungefär, eh, en, ett avsnitt var i måndags Eller någonting ja. Ett som kommer då förmodligen på söndag Jo, eh, alltså Kommer inte det här typ ut i, i onsdags? Nej, i torsdags kom det ut Ja, jag vet faktiskt Jo, för fan. Okej, okay, vi säger det. Ja. Eh, vad, har, vad, vad, vad, vad har vad har vi? Vad har vi? <laughs> det har kommit en ny trailer på The Amazing Spider-Man 2. Jag yes, såg. So. Ja. Ännu en och en som då heter The Rise of Electro Ja, ja, ja alltså, nu Jag har helt Med tanke på vart vi lämnade förra avsnittet med när, när I'm Shining där Att försöka hålla så lite förväntningar som möjligt Och knappt ens se posten Och ibland bara halka in på bion Och se, mm. eh, se bara, man bara, oh, Det här det verkar vara en film Och det enda man har utgått ifrån Det är titeln Och det är bokstäver bara Du har knappt du har inte ens sett posten Dit ska jag försöka bästa sträva nu för tiden att inte ens se poster? Ja, knappt ens. Ja, men då, då är det säkert att man missar en massa filmer i, i, i flödet, så att säga. Men posters kanske man kan se då, absolut. Poster ja. eh, Posters säger nog mycket. Den berättar ju genre, den berättar karaktärer, eller vem som är med, vem som gör den. Ja. Mm, jag tror det, det. är sällan du ser ett drama med en explosion i bakgrunden på poster. Till exakt, exakt. Det men finns eller... väl några sådana, men det är, det, är, det är inte standard. Nej, det är inte standard nej så posters är ganska effektiva nu för att berätta vad de gör där men ändå fortfarande saknar de här klassiska alltså de här som är målade alltså de här Ja de tog vi upp förra avsnittet också istället för orange och blått som där på alla. Ja precis det är en konstig trender där allting ska vara orange och blått. Såg du den här Rise of electro Electrosidan eller? Ja. Uh, och den, de har gjort det för att försöka på något sätt presentera Elektro Jo jag vet, det är ganska nytt där. Det, det, det är ett smart sätt att göra en trailer. Nej, men de, det här har blivit ett ganska nytt koncept. Det här är också med den nya 300 så att säga. Det är så här. Som, Rise, som jag inte har någon. Nej, jag vill inte ens se den. Nej men trailerbegreppet används de likadant. Det är så här, Rise of the Enemies. Och ja. så får man så här en backstory och lite så här intervjuer från till producenter och regi och skådespelarna de pratar om den här karaktären. Det man börjar använda som trailermaterial för tiden. Ja, fast det här är inte så, utan det här är alltså ett då klipp med honom som ska visa vem han är ungefär. Ja, men precis. Men, men det, det är som en, en presentation av karaktärer, I, ja. istället för bara en trailer på vad filmen är. Och jag, jag gillar det, för det, det är på något sätt... Det är egentligen... Eh, ja, vad ska man säga, skriva publiken på näsan knep. Att, istället för att ha med det här i exposition i filmen så har man det som en trailer istället. Mm. Det, är, det är ett intressant sätt. Ja, det, det, vi kommer ju ändå få exposition i filmen men det här är bara för att hocka folk ändå. Alltså, ja. De försöker bara göra nya begrepp. Det som alltså inte var för någon förvånad. För, typ, vi säger för Transformers, äm, Transformers... Nu vet ju alla väl Megatron här. Ja, eh, och men, alla vet men, att det är robotar med. Som ja, men precis. Men vi säger till första Transformers. Hade de lika gärna kunnat haft ett sådär eh, Chronicles of Megatron? Vet du vad Fredrik. jag skulle ha önskat att de hade? Att de i princip bara hade Den här bilden när de eh, Typ zoomar upp på Megatron När han är i sten eller vad fan han är Fryst, fryst yeah. ja Och så säger han, jag är Megatron Och så blir det svart Det skulle varit hela trailen tycker jag Jag vill säga, I live to serve you Megatron Säger Starscream mm. den, den, den är också fet Starscream är ju för övrigt det övrigt Det fetaste namnet som finns egentligen alltså på, Ja, det är ganska coolt det, ja Ganska ja. coolt typ, alltså, alltså, Starscream, det, var ju typ, det ville ju jag nicka typ, i CS när jag började Bara för att jag alltså, ser gamla IT 1.3 Bara för att det var ju fett, men ganska snabbt insåg jag att det var ju fler som tyckte det Ja Och då var jag bara lägga ner ja. Och samma sak var när sangringen kom ut, ville jag alla nicka Legolas Ja men precis, med, med massa fyrer och treer och grejer mm. Men, men Starscream, det Starscream, det, det, är, det, är det är för vanligt Tyvärr, mm. tyvärr, men alltså det, är ett, det, är ett, det är ett episkt etiskt megatron är fett också. Det hör ju bara. Mm. Påminn mig om Transformers bara. Jag tänkte säga, alltså, det jag skulle komma till är att trailen är byggd för att presentera Elektro. Mm. elektro ja. Någonting man misslyckats med. Jag, jag sa, jag, ja. jag gillar inte designen på Elektro. Det är väldigt många som inte gör det. Han, vad, heter han? vad heter han som gör den? Jag kommer inte ihåg vad han heter. Jamie jag, Nej, alltså han som regisserar. Ja, oj, det vet jag inte Vem är det som regisserade? Var... Jag kommer inte ihåg Det kan vi kolla upp Kolla uh... Men jag har ingenting emot de här nya Men som jag säger angående Nej, de är bättre än de gamla, absolut Ja, de nya, de nya Spider-Man Eller menar nya ja. trailers? Det, nej, de nya Spider-Man uh. Nej, alltså De gamla, det går ju inte att se dem längre Nej De, de bliv... man märker hur löjliga de är oh, men... Det är en kille som heter Mark Webb Mark Webb Såklart mm. heter han Mark Webb som har gjort lite The Office, han har gjort 500 Days of Summer. Han har gjort uh, ja, den första. Men han fick ju typ namn, han fick ju bara för sitt namn jobbet. <laughs> ja. Alltså, det ser bra ut i förtexten. Webb, Spider-Man. Ja, Spider ja så alltså, det... fan, det var snyggt det där. Det snyggt gjort. Men jag tyckte det var solklar, var det inte? Har du sett uh, Michael Bay's Freakout? Nej. Han var ju på... Uh, han var så presentatör på Samsungs... Uh, ja, vad heter det? Deras liksom, teknikgala där de visar upp ny teknik. Ja, E3 för Samsung. Ja, precis. Mm. Eller jag, jag tror det är för teknik överhuvudtaget. Och då skulle han presentera deras nya... Uh, vad heter det? Kurvade tv. Böjda tv. Mm -hmm. Och så kommer han in och säger typ Hello, I'm Michael Bay. I make movies for a living. Blablabla. Bla, bla. Och sen missar han ett ord. Och så ser man på att han blir skitnervös. Mm -hmm. Sen kollar han på teleprompten. Och då är den ur ursynk. Mm -hmm. Och han freakar ut. Helt och hållet. Uh, han, han försöker rädda dem. Han en okay, stängskräk eller? Ja, han var, I, I guess I'll just wing this. Och sen så säger han någonting mer, typ något ord. Och sen bara, nope, I'm sorry. Och så bara går han av scenen. <laughs> och den andra killen står ju kvar. och bara, well... Let's Michael Bay, everybody. Men. <laughs> och börja klappa. <laughs> det är så jävla roligt. Jag menar, hur svårt är det? Han jobbar med att göra film. Hur svårt är det att liksom, jag, jag gör film? Om man har en, en böjd tv så behöver inte alla. liksom Då behöver man inte bråka om vem som ska sitta mitt i soffan ja, längre. Han utan... skulle säkert dra massa siffror och massa vet. Ja, här men, och... men hur svårt är det egentligen att winga? Det här tv:n är böjd, köpte den. Det hade varit bättre än I'm sorry och bara gå därifrån Ja men det, det får mig att tänka att han skulle säga som någonting alltså, han skulle förklara tekniken bakom eller förklara, Ja men det, alltså. det tror jag inte de kan begära att han ska göra Nej ja, men men från det men, så till så Då kan ju vem ja. som helst låta som expert Jo jo visst, det är sant Det, det, det, jag... det är bara det, det fortsätter, tänker jag tänker att jag kan mycket väl ha fel ja. ja men det, det är roligt klipp i alla fall. Jag tycker om när det går dåligt för Michael Bay av någon anledning. Ja, på tal om eh, Samsung, kommer jag tänka på Sony. Sony har ju gått ut och konfirmat nu att de ska göra film på tv-spelet det nya eh, i, I, last yeah, i Last of Us. Yeah, precis. Precis. Men det, det är väldigt eh, vad ska man säga det är ett säkert kort att göra en zombiefilm ja. just nu under hela zombicracen liksom. Och de vet, de kommer få Men den här zombicracen vi... det är lustigt, den håller ju alltid i sig. Nej men den har ju fått ett stort uppsving nu på senare tid Det är ju tack vare Walking Dead eh, Det började nog Nej men den, den, har all, den har aldrig puttrat ut det, det, Jag har sett någon, jag nej, se, nej alltså det kommer ju alltid zombifilmer Men det är sällan det har varit så stort som det är nu Nu kollar ju liksom alla tonåringar på det Förr var det ju liksom att Folk som gillar zombies kollar på zombiefilmerna som kommer Ja och nu, folk som inte gillar zombiefilmer Fick se kommer. zombiefilm för det sen För de görs ju hela tiden Det, det, finns, det mm. finns något speciellt med zombiefilmer. Jag såg en dokumentär om varför vi är så förtjusta i zombies ja. eh, Olika så, takes på dem Varför är det både läskigt och De är lite roliga också alltså, ja. eh, att, bara varför, varför, varför vi är så förtjusta i dem För att, jag men, det, det görs ju nya hela tiden Och de, det är inga småfilmer precis alltså, som jag säger, World War Z I Am Legend Det är ju den alltså, nya vågen nu Förut var det ju bara B-filmer Ja det är Som det filmat tagit in sig i finrummet Och de är ju här för att stanna Och de har redan varit här ett tag Jag tror det började med Remaken på Dawn of the Dead Det är mycket möjligt Eftersom innan den så var det Mest såna här som höll sig i bakgrunden För Dawn of the Dead tog sig sig ganska långt vem minns ju till med jag såg den Alla såg ju den, den gjorde ju Disturbed Det satte ju det bandet på kartan liksom. Ta mig fan, jag tänkte Jag vill tipsa om en grej eh, på Reddit. Ja. Eh, det här, jag vet inte det tag, men jag har inte sagt, kanske inte har sagt någonting i podcasten. Eller till det, är en under... En subreddit, ja. Ja. Subkategori. Ja, och det här är en av de bästa, tycker mm. jag. Mm. Inte för att jag har så stor kunskap om massa andra, men den här, jag älskar att gå in här. Eh, det heter Shower Thoughts. Okej, okay. det har jag aldrig varit innan. Nej. Aldrig var in på Shower Thoughts. Åh oh, gud vad mm, trevligt. Nej. Jag ska ge... Är reddit.com slash showerthoughts eller... Showerthoughts ihopskrivet. Slash r slash Är R sh showerthoughts tror jag. Mm. Sök bara på subreddits och showerthoughts. Alltså ja, jag, jag vet fan inte vad man enkelt. söker på subreddits. Men här, jo jag hittar det direkt. Ja, kolla här. Eh, jag ska läsa upp några här så, så får ni se här. Eh, då har vi här då. Mm, mm, mm, mm. Okej. Okay. Det, det här är helt enkelt bara så... Alltså, saker folk kommer på när de duschar Ja, precis Och där är då helt enkelt insikter om livet Eller insikter om vad som helst som är mm. som, De är så klockreda när du väl hör dem mm. eh, Det första jag ser här är en som jag absolut inte tror Stämmer Nej, okej okay. eh, Kolla här då Monopoly is only made by one company eh, Stämmer det? <laughs> If bubble wrap manufacturers filled their bubbles with helium, would shipping costs go down? <laughs> oh. why, doesn't, why doesn't Tarzan have a beard? I bet someone right now is working on a porn movie called 12 Years a Slut. <laughs> <laughs> obesity is one of the few problems running. Ken, no, obesity is one of the few problems running from can solve. Yes In Lil John's songs will one day be oldies Yep <laughs> <Like>. <laughs> In English is just a regional accent of human Ja, det väl Det kan väl säga som vilket språk som helst Are people that are allergic to domestic cats Also allergic to lions and tigers <laughs> Yes <laughs> Som ni har If I donate blood and the, and the recipient commits a crime and leaves blood on the scene, a DNA-test on that blood could make me a, a suspect. Varför för något? Om du lämnar blod till någon, Jaha, och så ja, börjar ja. killen du lämnat blod till och gör en brott och lämna det där, då kan du själv bli misstänkt. Det, det bör inte funka så. Han, det är en fråga, så att ja. Sen, ja, ja. In, Vad fan var det jag sa? Jo, dreams are the single-player only version of real life. <laughs> it never ceases to be today. I. <laughs> yeah. If you shot a puppet, it would bleed. Yep. <laughs> ja. Men där är rolig sida. Mm. Eh, uh, det finns hur många intressanta sån här men så här ljuspunkter som helst. pan oh. oh. jag subscribe. <laughs> yes. Jag brukar, jag, brukar, jag brukar gå in där För att det, är som, vet du vad, det, det, det är sjukt bra eh, ja, Till de alla tusentals gånger man är på middagsbjudningar Eller sånt där ja, ja, eh, Så är det en fantastisk isbrytare Och bara säga något sånt här Eller så har man läst någonting där Som man tycker är en smart grej Så säger man det på en middagsbjudning Och de bara Den här killen är ju dum i huvudet Nej, jag, hop, jag, jag hoppas i mig att de säger ah, Den här killen är ganska intressant Ja, så kan man ju stycka också. Eh, sådana bjudningar går jag hellre på än den andra reaktionen. D där de sitter med knytt kofta och luftar vid. Eh, nej, nej. Den nej. behöver vi inte. L nej. Rosa eh, Jag <laughs> Den är också bra för att eh, den här är bra för att hejda pinsamma tystnader. Mm. Så samla på dig ett gäng. Eh, och så har de som en lista. Och så, så fort det börjar vankas pinsamma där, då kan du som, innan pinsamma tystande hinner etablera sig, så hinner du som, vad säger man, likt, likt en baseball som kommer emot dig så kan du bara smacka i vägen igen en Ja, oh, nice. Ja, att rekommendera. Spara några och ha på dig hela tiden. Här hittar jag någon. Sleep is the time it takes for tomorrow to load. <laughs> Klok. Ja... <laughs> oh. <laughs> But then again, it never ceases to be today Up, Up. Um, Yes Jag jag har, jag har en fråga Som jag kommit mm. på Och det här, jag vet inte varför det ska finnas en svar egentligen Men det här, det här kommer leda till ett gigantiskt jag försöker tackla något gigantiskt Men hur som helst Jag, jag börjar undra en grej mm. Mm, När jag håller på... Jobba kreativt och sånt mm. och det är, Eller försöker jobba kreativt Eller med någonting jag tycker är roligt Då, mm. då undrar jag varför ska, vara så varför ska det vara så enkelt Att vara olycklig, olycklig Men så sjukt svårt Att vara lycklig ja, det... Vi lever i ett samhälle eh, Där är Där det är så enkelt Att bara vara olycklig hela tiden Och egentligen bara härda ut livet inte så mycket njuta av det. Nej precis man, man som det är nu så man säger så här man spenderar mer tiden av sitt liv på att med att jobba så att du kan vara ledig och njuta av det. Vi, precis vi lever i, många lever i, i, i en vecka består av sju dagar No shit Eh, och sen så då, då, då är vi oftast i en värld där du är olycklig 5 av 7. Eh, ja, för söndagen räknas inte. Nej, och fredan räknas, så det blir fredag och lördag är lycklig. Ja. Halvt lycklig fredag för att du vet vad som vankas. Precis. Eh, och söndag då vankas i måndag och då är ingen glad. Nej. Det, jag, ja. jag, tycker, jag tycker det är en lustig setup. Och det, jo, och, och, och, och, och bara för att det är norm, och bara för att det är vanligt. Betyder att det ska vara rätt Nej, men grejen är att det behövs ju Vara så för att Samhället ska funka på något sätt Jag vet, men då börjar jag också undra All, Alla kan ju inte vara billionaire playboys Nej, nej, nej Men jag börjar också undra Varför, men då börjar jag också Då, då blir min fylld fråga Varför har vi designers så här? Och det är, då, blir, då blir det ju när vi måste ändra hela systemet ja. Som jag säger det här, Nu har vi halka in på jättestora frågor Men alltså Det är bara intressant att börja tänka egentligen För att bara för att det är standard och bara för att det är norm Betyder inte att det är rätta vägen Nej, absolut inte Det finns ju Det är inget bevis exempel på att, som det att, helst Det är inget bevis för att många har gått med på någonting Betyder inte att det är rätt Nej, jag menar Jag vet inte, slänga ut ett exempel nazityskland. tyskland Ja Många höll med, det betyder inte att det var rätt Nej uh, Alltså det, jag, jag, jag, jag tycker ju bara så lustigt att det är så det är så enkelt att vara olycklig. Det blir du. Det är du oftast. Och ja. att det är skitsvårt att vara lycklig. Jo, det är ju det. Det är jättesvårt och du... att vara lycklig. Säller ju förmod... egentligen på den här middagsbjudningen så frågar du en personen bredvid dig och frågar så här, hej, förresten, är du lycklig? Alla I, kommer ingen kommer svara nej, men ingen kommer heller tala Men alla kommer tveka på svaret. Ja. Och det är ganska tråkigt. Ja. Och det vill inte Men man vill ju att folk ska vara lyckliga Och en själv också mm. Men det, ja, det alltså, En av grejerna är ju att det, det är ju bara en själv Som kan göra det mm. Som kan få en att bli lycklig Och det, det gäller bara att veta Vad det skulle vara Och jobba så att man kan på att få det Till en verklighet ja, nej, alltså, Men det är inte det enklaste För det kräver, krävs ofta Att du lever jävligt fattigt till exempel det tvingas, så som jag Jag måste leva svinfattigt för att ens, få, ens Försöka vara lite lycklig Men jag, jag ska inte Sen jag slutar jobba konventionellt Och bara försöker jobba eh, eh, Skriva eller jobba kreativt Det här är mm. den lyckligaste tiden i mitt liv nästan Alltså ja, jag är lyckligast Men fattigast ja Jo men så är det för mig också eller? Jag har aldrig varit fattigare men också däremot Aldrig varit mer i e peace med mig själv Nej och ha tid att tänka och filosofera. Och man helt enkelt ger utrymme för att tänka. Ja. Jag förstår exakt vad du menar. Ja, alltså, jag är inte så biten som jag låter. Men det är bara, det, jag tycker det är bara synd att det ska vara så. Det är samma sak som att vi lever i en värld. Eh, där det är, eh, det är olagligt att älska. Men det är fritt fram att hata. Ja. Ska, ska, du, ska du skriva en self help bok på det här? Nej, <laughs> jag vet inte. Men alltså. Guru Sebastians guide till livet. Men hur blev det som. Det, blir, det, är som, det, det, det här är ju en kusinfråga då till att lycka olycka. Det är också att. Det, det är bara fritt fram, gå ut, och, gå ut och hata Men att råka älska någon, fel person, fel person inom situationstecken, det är olagligt. Ja. Men sen ja. Det beror ju på vad det är man älskar också. Ja, eller ska du att mörda folk så skulle du fan inte få göra. Det. Ja, men nu snackar, nu snackar jag om kärlek i allmänhet. Ja, men det finns ju folk som har kärlek till det också. Ja, det är det sant. När man går till mörda folk. Det är ju ganska beslägligt med hat. Så nu har vi någon, då har vi någon, någon, någon, någon merge av kärlek att mörda. Det blir. Det blir ju alla, det blir en lustig mix. Det blir ju det. Och då får man ju göra någon sorts eh, aktivitetscentrum där folk får gå och typ hugga docker på lördagarna. Jag, jag har noterat en grej som jag alltid gillat. Uh -huh. Jag vet inte, vi har pratat om det här med... Du sitta på buss om du är en sån här person som byter plats eller inte Jo, det har vi pratat om mm. Jag har en till bussrelaterad grej Och det här har jag gillat sedan jag började åka buss för ja, 20 år sedan mm. Jag älskar när busschaufförer hälsar på varandra Alltså andra ja, men... busschaufförer Det tycker jag är trevligt Jo, det är lite roligt faktiskt Jag, jag, jag gillar också att sitta och kolla om de gör det Ja. Och, så, och så de gör Ah, ah, ah, ah gör de Ah, jo ja, igen Men det, de gör ju faktiskt alltid det nej, Inte alltid, och då blir jag lite besviken Ja, herre jävla gör de det faktiskt alltid I, liksom I Stockholm är det lite annat säkert Men ja. nej, jag måste också säga, i Luleå såg jag många gånger när de inte hälsa. men det ungefär 80%, 80 Så hälsar de Ja, Alla gångerna. Jo, det här är det jag. jag vet inte varför jag gillar det Men det är väl eller? Hej, vi har samma jobb Jo, jo <laughs> precis Jag vet inte där, Men vi eh, kör LLT-bussar du också yep, yep. Yay Vad heter, bus vad heter bussen i Alltså vad heter som? Eh, är det X-Trafik tror jag Extrafik. Heter i alla fall Företag Men sen tror jag det är Swebuss Som ger ut själva bussarna Om man säger så ah, ah, ah. I Lule är det LLT Lule Lokaltrafik L -l Ah. Ett trist namn. LLT, ja. vad ja. det låter ju bra. Men jag tycker inte det låter särskilt bussigt. Nej, men allting som är ett, ett, en förkortning ah. är ju på något sätt låter bra, liksom. Man vänjer sig snabbt med det. Mm. LLT sitter ju bra i... I, I truten. <laughs> jag har ett citat här. Jaha. Från någon som heter Lao Tzu. Nu, okay. nu byter jag en. Ja, jag förstod det. <laughs> LLTs bussa <laughs> Ja, till Lao Tzu. det var så kanske så LT har ju han som ja, förkortning eh, eh, Kolla här If you are depressed You are living in the past If you are mm. anxious You are living in the future If you are at peace You are living in the present Jag vet inte om det stämmer Det är någon gammal skägg i Kinesia, som. Ja, har. precis, jag kollar på det Hans, även om hans existens kan betvivlas <laughs> <laughs> Så finns citatet ändå Så idag förresten är ju internationell kvinnodag Ja så du? det? Jo Jag visste jag. Eh, jag tycker eh, eh, Vad betyder det egentligen? Ja, ja, ja. Inträffar 8... det här är på framsidan av Wikipedia för fan. Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Ja. Den internationella kvinnodagen instiftades redan 1910 av socialistiska världsorganisationen Andra Internationalen på initiativ av den tyska kommunist, kommunisten Clara Zetkin. Mm. Det är ju en dag vi inte borde behöva. Det är en dag som inte bo borde finnas. Mm. Men den gör det. Och jag tvivlar starkt på att det faktiskt är folk som går runt idag och tänker på hur ojämställt det är. Går tjejer för i kön på Kroga, det gör de ju ändå. Så att, jag menar, eller säger <här> <Ajo>. <här> eller eh, reservera restaurangbordet. Jag vet inte. För hur, hur, tjejer hur, beställa hur... först i baren. Gud vad naiva vi säkert låter nu när vi håller ja. på så här. Det är inte meningen, vi skämtar med lite grann Ja, jag hoppas att folk förstår satir Det hoppas jag också om. Yes uh... Nej men jag håller med, det är synd att den behövs mm. Men ack, uh, den behövs Ja, tyvärr uh... Yes Ska vi snacka om krimkrisen, någonting? varför för något? Krimkrisen uh, Nej, tycker jag inte. Det blir det lite för seriöst för oss. Det händer skit. Folk, folk mår inget bra. Allt som vanligt med andra ord i världen. Jag såg en liten film i veckan. Jag såg. Som heter I Frankenstein. <laughs> du såg den då? Jag såg den. Men du, du har ju efterlyst filmer du kan som hoppa in och hata lite. Ja. Alltså som, som du kan se och, och dra underhållning från en annan fil än att du egentligen ser filmen och blir underhållning utan du lägger på ett eget lager och jobbar den filen själv. Det är ja. ett ganska intressant sätt. Eller tolkning tolkar man. Man, man blir på något sätt meta-underhållen av sig själv. Jo, ja, man går som in med en annan vinkel och eh, som sagt, du, man kan, det finns ju hur många sådana här vägar som helst att gå kring allting. Mm. Trevligt Vad va, va, va fick du ut av det då? Jo, i frankenstein då är ju alltså en film Om frankensteins monster Varför heter den i frankenstein? Är det någon i robot historiegrej eller? Eller vad säger ah, man? Det, det är ju en, en <laughs> ja, jag tänkte dra lite. Det, det, det är en film En film franchise som började då med tv-serien i carly Som sen <laughs> utvecklades till i robot För att sen bli i am legend Och nu är han frankenstein <laughs> Jag förstår ingenting av den här timelinen. Idag det här. Nej då, Nej då I... men uh, det handlar ju om, Fra om Frankensteins monster. Uh, och det börjar så här. Det börjar med en liten backstory. Mm -hmm. uh, och en voiceover som går I killed my makers wife after he tried to kill me. Then he followed me to Alaska. I was immune to the cold. He was not. Så börjar filmen. Ganska skön öppning tycker jag själv. Är det random att man bara dra till Alaska? Ja, men han gör ju det i boken. Ja. Eller Alaska, vad säger jag? Äh, Antarktis. Antarktis. Ja. Efter den här öppningen då klipper vi till monstret som de äh, döper till Adam för han är den första människan. <laughs> ja, vi klipper till monstret då. Som... Adam? Adam. Adam. Ja. Det är han som slåss... gör lojsoven, eller? Ja. Han slåss mot demoner utanför en kyrka. <laughs> I och vem kommer till hans räddning? Jo, ett par gargoyles. Redan här sitter jag och skrattar när jag <laughs> kollar på filmen. Det här är ju inte Frankenstein. Alltså Frankenstein handlar ju om... Men det är seriöst då här. Jag vet inte fan. De talar på att det här känns lite... Det är fanns för ganska förtjust i Van Helsing. Det är inte jag, jag tycker den är fruktansvärt dålig men jag förstår vad du menar. Eh... Mm. Uh, jag gillar soundtrack i Helsing Det är som vanlig filmmusik Bara en liten ja, ja, gitarr som går Det är ganska trevligt. Mm. trevlig ja. liten touch på den Att det är gitarren så stor plats Ja. Mm? En, en fri plats i mitten Fri roll i mitten <laughs> ja. Maradona Originalhistorien ja. mm. originalhistorien om Frankenstein Handlar ju på något sätt om alltså Människans oförmåga att se förbi Hans utseende Hans monsterstatus Sen så visst har han gjort lite dumma grejer Men det har han gjort han, han har ju satts i de sitsarna Och, och de, ja, och de har ju tränkt in Och då måste han ju Han måste ju reagera när de försöker mörda honom ja, de, alltså, Och han... de tolkar det som att han mördar folk Ja, precis Han, han, han, får, han får ju så dåliga alternativ att leka ja. med så att, ja. Men det är ju inte det den här filmen handlar om Utan den här filmen handlar om Och det här är plotten eh, Monstret, Adam då Med hjälp av snälla gargoyles och änglar Ska stoppa demonprinsen Zuriel <laughs> Från att hitta Victor Frankensteins dagbok så att han kan bygga en egen reanimation-maskin så att han kan reanimata döda kroppar för att han senare ska öppna helvetets portar Final och plock. låta demoner komma in i de döda kropparna för de kan bara ta över kroppar som inte har själar i sig. Såklart. Det är handlingen i I Frankenstein vänta nu, så han behöver reanimata äh, Ja okej, okay. eh, det är med reanimating Maskinen som dämonerna den, kan göra gör att det kommer, det kommer liv i, I de döda kropparna ah. och då Kan äh, de bli ah, ja De kan inte som ta zombies så att säga mm. Nej nah, okej okay. eh, Och det, det är ju då den fak Faktiska handlingen om man säger. Så då. Men vänta nu, är Adam så är Frankenstein här? Frankenstein är ju död sedan länge det var han som, som han berättade att han dog i kylan i början ja. Frankenstein är ju alltså doktorn som kapade honom Just det, just det. det är en grej Det är alltid en grej jag glömmer bort Att, att monstret ja, heter är alla, Frankenstein Nej, folk tror ju att monstret heter Frankenstein jo, jag vet, jag, Men mon det, monstret heter ju bara monstret ja, Min, min autopilot-tanke tror alltid Men sen kommer det så som, ja. hej, förresten hörru, Det är inte, Frankenstein heter ju doktorn ja, mm, mm. ja, precis Och Jag ska vara helt ärlig Den var inte helt kass eller jag kanske ska formulera mig så här. Den är helt kass. Den är helt jävla kass. Men den är inte så kass. Och jättedålig, men den är sebar för att den är så dum. Ja. Och min one-line recension är: "Det här är Blade utan Wesley Snipes." Mm. mm. Det är exakt vad filmen är. Det mm. Och men det är som är synd, det, men då har ju en sak som ska vara direkt. Blade är ju också sevärd på grund av Wesley Snipes. Exakt. Och det är det den här inte är. Men det, det är någonting underligt med mig, för den heter ju I Frankenstein, vilket gör att man tänker att okej, okay, heter han Frankenstein. Men de håller hela tiden på att pushar på att han, han säger rättar folk på att han heter Adam och alla kallar honom Adam hela tiden. Och sen i filmens slut så står han typ uppe på ett tak och så säger han eh, vad fan är han säger det är något långt tal och så slutar han med att säga typ i am bla bla bla, I am någonting annat. I, Frankenstein. Så det slutar med att han ändå liksom... You're confusing us again. Men det är ju som, det är ju som citatet från boken I am legend. Då säger han ju I am bla bla bla, I am bla bla bla. I am legend. I am legend. Precis. Det är samma sak. Fast här blir det bara confusing. Ah. Ja. Så det, man kan se den. Men... Förväntar inga spektakel. Mm -hmm. Inget fantastiskt kommer ut från det här. Nej, ja. men eh, det här visste vi redan om. Jo. Men det var... En sak är vi ganska skickliga på tycker jag. Men ibland har vi ju ganska. Alltså, vad säger man när det inte är någon målning? Med öppen bur. Men må många gånger är vi ganska skickliga på att döma filmer utan att ens behöva se dem. Ja, absolut. Och åpprop på det så kommer ju. Den nya Anders Game kommer ju. Det Den nya franchisen som försöker vara Twilight. Divergent. jag Åh, oh, vad dålig det märker. Oh, den märker dålig. Herregud, vad dålig det oh. verkar Och den, den stod ju om i våran Total Film-tidning också. Just det. Och de försökte sälja in den till och med som Twilight med sex. Twilight med sex? Ja. ja. Och jag undrar om de tänker på att de har sex i Twilight. I alla fall. Ja, jag, jag förstår inte den här trenden med... Eh, vad ska man säga, fantasy eller sci-fi Äventyrsfilmer Som bara handlar om kärlek som är för tonåringar ja, ja, Vad va är det här för genre? Ja, alltså, det, vad heter den här genren egentligen? Vad är det för något? För det, det, det, det, är så, det är så jävla vanligt Eller vad säger man, det kommer ju såna här filmer hela tiden och, och mm. De försöker alltid lura mig Men jag har blivit klok, klokare ja, alltså, Så fort jag ser att det är en ung person i huvudrollen Så känner man, nej, nej. Om man Tänk, om man visste det här När man såg trailern till Star Wars Episode One The Phantom Menace Jag hade ju skippat den Det var ju så det började ja. Jag vet hur och, och, och, typ, Sen kom in den här I Am Number Four Och sen ja, och, och så, är... Vad var den om Och så eh, Percy Jackson Vad var ja, den vad är det? om Fast den försöker väl nästan mer eller mindre Gå på Harry Potter uh, Andan istället Jag tror alla de här försöker gå lite på lite Harry Potter andan mm, åh, Jo det är möjligt alltså. Fan jag Men de jag gillar Harry Potter Ja Harry Potter-filmerna, förutom de första två är väldigt bra. Mm -hmm. Och tre är absolut den bästa. No doubt about it. Tycker du det? Absolut. Ja, jag tror det är David och Russell som gör den, eller? Han gör ju han, han gör jag det. Jag vet igen. faktiskt inte vem som gör den. Jag håller inte koll på det. Men den sämsta tycker jag är Deathly Hallows part one. Jag står verkligen inte ut med den. Men det är för att den är orytmisk. Ja, det är ju bara ett intro till Det slutar ju vid två. Du, får, du, ja. du, får, du får ju en lång, du får ju en en timmes, alltså säger man Väg ända fram till första vändpunkt Ungefär mm. Allt som händer i filmen är att så fort det kommer ett hot Så springer de därifrån mm. Du får ju anslag Presentation eh, Presentation av karaktär och problem Sen får du första vändpunkt Och sen är det, sen är det lite mer fördjupning Sen är det mittpunkt, sen slutar den ju ja. I dramaturgiska kurvan Det är mittpunkt när mot får staven Ja, precis Fläder staven mm. Då har haft den hela tiden. Det är så jävla mm. fett. – Ja, faktiskt. Underligt att folk... Eller ja, nej, det var inget. Mm. – hur, hur kommer Voldemort på att det är han som har den? – Han letar ju Grimwald. Mm. – Och så går han ju till alla stavmakers. – Mm. – Och det är den här... Vad heter han? – Ossivald? Nej, vad heter han? – Olivander. Ja. Eh, och sen är det en annan. Det finns ju som två kända. Det finns ju som en, en centraleuropeisk och sen har vi ju Olyvander. Mm. Och de här två har ju lite bättre koll på. Eller de, har ju, de kan ju sin shit då, så han då, han, ja just det, han typ frågar ut honom helt enkelt. Ja, precis. Och det finns ju en gång i tiden där var ju, eh, alltså Dumbledore tog Grimwald eh, och Dumbledore var ju ganska bra polare när han var yngre. Men båda var ju ganska ambitiösa så att säga. Ja. Och på det, jag vet inte hur Grim. Jag tror han heter Grimwald. Eller något sånt där. Han, Men Grimwald är väl själva stället? Nej, nej, nej, det är en person. Nej, det är Gringotts jag tänker på. Gringotts, det är, det är precis. Valvet. Mm. Men Så. och då, jag vet inte hur han får staven exakt. Det minns jag inte. Det, borde, här, ja. det här borde jag kunna. Men Dumbledore får då en av han i en duell. Vinner han mm. av han i en duell? Vet du vad jag tänkte? Kom på nu. Jag hoppas jag inte fintar det nu. Åh, oh, shit. Jag, jag är inte helt. Jag är 80 procent säker. Mm. Men en grej som jag kommer på nu, som... Det, jag vet inte om jag ska säga att det var en stor del, men det var en ganska viktig detalj i... Jag vet inte vilken Harry Potter det faktiskt är, men det är en av de tidiga. Jo, det är första till och med, när, när han får sin trollstav. Mm. När Harry får sin trollstav. Mm. Så börjar ju Oli Wander prata om The Twin Wands. Mm. Och there is only one other person who has these components. Yep. Och det är ju Voldemort. Yep. Det är, och det, här är det här är en big deal. Det var väl typ en enhörning eller något sånt där som lämnade bara två strings. Ja precis. Eh, ja. Det här är en big deal i första filmen. Mm. Vet du hur mycket det förstörs av att han byter sin stav sen? Vem? Voldemort. Jo men han byter en ju för att två stycken, de kan, inte, de kan skada varandra ordentligt men ingen, de kan inte mörda varandra. Varför inte? Ja men när två stycken när stavarna duellerar mot varandra, då det blir som man, två man. Ja men vad fan, skjut inte på staven. Ja, men om här blockar mer den så. Använder ja. den. men det. Ja. Det, det, det, det, det kändes som en grej som de byggde upp för som det aldrig blev något av. Det, det. Jag. det kan jag hålla med om. För han, han kommer han kom ju bara på sen, vad du? Jag, jag, jag kan inte mörda Potter med den här. Så ja. Eh, Lucius, ge mig den <laughs> Den scenen kommer jag ihåg. Hörru, du, Lucius. Jag, jag kan inte mörda Potter. Jag, jag kommer ju på en grej. Ja, så alltså, jag kan inte jag kan, alltså, jag kan mörda kan här i vild, men Potter kan jag inte ta. Så att jag. Lucius, ge mig den här. Fan, jag, jag, en del av mina favorit ARKs är ju Lucius Malfoy, eller Malfoy-familjens Downfall. Från jättehög Pride till nästan ingenting, och i slutet bara drar om. Alltså. <laughs> alltså, jag gillar hur han har med silverhår. Jag, jag, jag tror jag under, under medvetet odlar den frillan. Eh, <laughs> ja, jag börjar få jätte långt hår. Eh, uh. Lucius Malfoy-frillan. Eh, och sen så eh, Eh, hur, hur Han börjar bli mer och mer sliten Ju längre in vi kommer Eller, ja. Han är rolig faktiskt Han är, ju, men, han är så elakt men han blir liksom så rolig För att han har ingen självinsikt Och därför blir han så jävla rolig <laughs> Den där scenen När han tar wand, hans wand I acquire your wand och så mm. han bara, då, det, Alltså det är ju liksom Han petar ner den till botten I den scenen jo, ja, precis. <laughs> My lord eller vad säger och det så, så inviterar lika... han sen Det är roligt mm. Trollcars-versionen av att skita någon i facet Gör han ju Ja verkligen Eller, Och den nej, scenen nej, nej, hade nej, nej, nej, ju inte passat Pissa på någon det är det gör. Ja det är också mm. Jag vet inte varför den är men, värst Men, men du, jag håller med Alltså de här två stavarna Det lite. Det hade de kunnat spela på ännu mer och jag läst, Ja det hade ju blivit coolare ju, då Jag läste ju sista boken efter jag såg prins. <här> jag var tvungen att veta vad som hände Jag kunde inte hålla mm. mig Den tyckte jag också var väldigt bra Halblådsprins Den och trean Hanbrotsprinsen är fet, Jävla mm. fet Jag gillar också duellen i femman i Fenixålen När Dumbledore ja. och Voldemort Gör lite, lite Överkurs magi så att säga Ja, när de håller på att göra de här Bollarna av vatten Ja, Eldormen och den här svarta grejen ja. som, som även kan ses en snabbis I dokumentären Oceans Or äh, <laughs> ja. Du knäckte mig med den kommentaren West. Ja. Det är ett gäng, jag vet inte vad det är Men det är en gäng fiskar som simmar i en boll I en perfekt exakt, cirkel Ja, Som ser exakt ut som den här bollen som Dumbledore gör Dumbledore står just utanför frame och gör den här spelet. Ja, det, det, det ser ut så ja. Ni som sett Oceans Alltså den här naturlokumentären vet exakt tror jag. Ja, det, är, det är förmodligen den Alltså även inom alltså film Överhuvudtaget som har bäst bilder skulle jag säga. Den är helt jag, jag vet inte och... om det finns alltså någon fiktiv eh, historia som har bättre bilder än den till och med. Eh, mycket möjligt. Men eh, Planet Earth är ju att sniffa där. För jag såg jag om hela. Jag har sett hela Planet earth serien Ja, jag med, men Oceans är mycket bättre. Alltså, jag. Jag. jag skulle säga att den första tio minuterna i, i Planet Earth-avsnitt eh, om trees. Mm. Det är nog ett. Alltså, jag kan inte sluta tänka på den. Eh, den, den, den brände fast sig på hon innan. Ja, men det, det, det kommer, när, när, det när de kommer in om där Ja, det minns jag faktiskt inte ja, men du, Om du streamar Du behöver bara se första fem minuterna Så kommer, så kommer du se Det det är, alltså, ja. det är först en, en lång, lång, lång lång alltså, Åkning upp för ett gigantiskt träd Och sen, sen åker vi till eh, Till Taigan I Sovjet, eller vad säger i Ryssland ja. Och där kommer vi då så berättar lite snabbt om att Hur svårt det är att växa grejer Men här är också så här, trädgränsen för att saker kan leva så att säga. Ja. Och taigan där utgör så mycket den pumpar av den pumpar så mycket syre så att den den, alltså den refreshar mm. hela jorden. Så mycket träd där. Och sen så kommer vi till, till så och så det är lite smådjur där som lever och sen så bara kommer vi till eh, och så bara skimtar man bara i skogen så, så här lojdjuret. Ja, just det ja. Och så och så och så voice over han kör eh, Sir David Attenberg eh, för lojdjuret där. Alltså det är det kommer komma med i någon av mina filmer, alltså. <laughs> det är så fett. Men, The ju essence of wilderness. Alltså, det är så fett. Jo, alltså grejen är att han har bra grejer att säga, men han har, alltså, han har inte samma sorts... Det har inte samma impact, man har hört honom så ofta. Mm. Så, alltså, Pierce Brosnans tal där i första scenen när det var... Öppningen, ja. Ja, när... En Komodo Dragon eller vad är det för något? Nej det är, nej, det är inte, det, det är någon sorts undervattensödla nej, alltså, Ja precis, en, en sån legion eller, vad säger man? Ja precis, som kommer upp Och så i, i bakgrunden så Åker en raket upp i atmosfären Och så reflekteras det i Ödlans ögon Eller så tittar på det och close ja. up in på, eh, på Legionen där Eh, och, eller, och så i, Ser man säger, elden i hans Elden ögon. i, i ögonen reflekteras Från raketen Looking Och det är en riktig raket som de fångar upp Från Gallagåsön ja. Alltså det är ja. helt sinnes Och så se, han säger han någonting uh, Gazing upon the world With prehistoric eyes Gazing towards the stars oh, Shit vad bara With det? prehistoric eyes Vi såg ju den där tillsammans, vi gjorde vi det? Jajaja. Du, skulle bara, du vi... skulle bara visa mig lite grann, för du hade ja. nyligen sett den och så slutade vi att vi såg hela. Ja, så satt och tittade och i början satt vi båda och bara, fan, alltså han säger lite väl episkt. Men nu, nu, nu får du lugna ner dig, Pierce Ja, det, det, är det är lite lugnt, väl. Pierce. Och sen så, i slutet av filmen, vi, vi, varje gång han pratade, man såg ju applådera för oss så episkt allting. Ja, det, det gick från att ta det lugnt, Pierce alltså ja. nu tar du verkligen i, till... I mitten var det så med mer den här ja okej okay, jag förstår rimligt. det ja, rimligt jag förstår det peers och mot slutet var det bara ja peers ja yes. ja peers <laughs> scenen när det kommer två arméer av krabbor but only one can stand victorious <laughs> och så står det en kvar längst upp och bara höjer armen <laughs> a world ah, a film. world where giants can fly ja sjukt det här Oh. Ja, eh. jag, så, jag var på bio i veckan jag, Nej, men, jag, så... jag, ska, jag vill bara komma tillbaka till till Potter där och ah? eh, stavarna där. Eh, det de förklarar det är synd jag håller med det är synd att de inte går in lite djupare på det. för i boken de kontaktar lite grann men inte så mycket men eh, det de också förklarar att det tycker jag också kan, det fördjupar också det är, hon är ju så bra på att fördjupa allting så det känns som att det är legend eller episk eller det är var mycket bakom eh, det om förklarar är att, att trollkarlar är ganska osäkra på eh, relationen mellan staven och eh, ja, det, den, det den forskningen har min kommit särskilt långt på. Nej. Och det är, det är ett sätt att, att, att inte orka förklara någonting. Men hon gör det så snyggt så att det blir som att det blir lite så här mytologi kring det. Jag kom på en grej nu. För vad, vad säger man husalven? Eller vad säger man alverna? De har ju äkta magi. De, de är ju magiska varelser. De är ju wandless magicians. Jo, ja, precis. Men en trollkarl är ju ingenting utan sin stav. Och det, det här, det här, det här eh, kopplingen, det här paret med trollkaren och sin stav, det är när de två connectar. De, det finns ingen forskning på det i trollkarsvärlden och det är ganska intressant. Som sagt, jag kom på en grej nu. De pratar ju alltid om det här, eller alltid, de pratar, de nämner det i alla fall, eh, wandless Magic, att människorna inte kan göra det mm. Utan de, de har en wand och det är det som gör att de kan Du kanaliserar magi Ja, men I eh, Jag tror det kan vara i trean mm. Så När han kommer till det här eh, Vad ska man kalla det eh, När han har klivit av bussen och kommer in i världshuset Minns du det? Världshus eller vad man kallar det. Harry Potter, han är ju av den här bussen som kör som en gammal gubbe och ett avhuggat huvud. Ja, precis. Och så kliver de av där. Eh, han och... Eller kliver han av själv kanske? Ja. Och så möter han Googly Eye Man. Vad han heter? Moody. One Eye Moody. Ja, ja, och så går de in på ett här Ja. Mm. Där inne i alla fall sitter det en kille vid ett bord och gör wandless magic. Ja så? Ja. En statist det eller? Ja, det är ingen... De, de tar inte upp det någonsin. Men han sitter där och gör det. Men vad är han gör då? Han sitter och eh, gör ett väldigt meningslöst magi i och för sig. Men magin är det läst? Han, han använder magi för att röra skeden som rör om hans te. Ja, han sitter med fingret va? Ja. Visst är det en rolig detalj. Han läser också... Vad heter det? Uh, Steven Hawkins bok om svarta hål och time travel. Han, han läser samtidigt som han... Nu, så han håller i roande ja. i andra handen. Andra. Nej. Ja. Det tycker jag är en liten rolig detalj. Mm. Han är the most badass magician i hela serien. Vem vet, han kanske är det. Ja. Who mm. knows? Någon traveling adventurer. Ja, som bara inte vill vara med Nä, Han, han har, kanske är som alvkungen Han är upptagen med annat ja Kriga på ni, jag vill inte vara med På tal om På tal om alvkungen då Från Hobbit Det är ju mm. Lee Pace som gör den och, jag, vet jag, faktiskt, jag vet ju vem du menar men, eh, Och på it. tal om Lee Pace Så eh, såg jag ju En film som för någon anledning eh, Har passerat Min radar helt som, mm. Det var som Mr. Noble, hur den kunde bara försvinna. igen. Ja. Hur? Och då, då har jag sett, och den här har jag sett typ tre gånger nu på ganska kort tid. Det är ju eh, från 2006, The Fall. The Fall. Kanske mm. en av världens snyggaste filmer. Alltså. Ja, det kan jag rekommendera. Alltså, det kan jag absolut säga att det här. 2006, där ja Mhm. Mm alltså, det är veckans filmtips som du inte sett. Ja. Den är. Det är nog en... Alltså bara posten ser ju ut som att You're in for a ride Ja alltså den är Jag kan inte bara tänka på den Riktigt, den är jättebra mm. Och jättefin Och den är filmad för övrigt den är... Både Spike Jones Och Fincher är med på den Och Jaså. Men det är, de ser... som, det är de som regisserar Nej jag ser att det står inte här någonstans Nej men de är som, vad säger man, presents Eller executive producer eller något sånt där Oh. Uh, så so som uh, so Peter Jackson presents District 9 typ. oh. Men i alla fall uh, den, den är så fake. Den, Alla locations i den de, de vill inte ha någon form av dataeffekt i den Så alla mm. locations är på riktigt så ah. Den är inspelad i 16 länder Nice. Uh, och ingenting är fake i den hmm. Ja, fake blood eller vad säger man Men ingenting alltså, Alla locations finns där ja. de är på. Svinsnygga färger. Episka transitions. Alltså tänk på den här versionen. Och ja, nej. Fantastisk film. Den ska jag se. Den är fantastisk. Mm. Mycket möjligt en av världens snyggaste filmer. just det, vad var det jag skulle säga tidigare? Jo, jag var på BIO. Just det, just det, just det. Och jag såg filmen The Book Thief, mm. eh, som då handlar om. Eh... Vilken är den brittisk? Visst är den nu, eller? Eh, brittisk producerad. Jag vet faktiskt. Eller det. är den amerikansk? Nej. Det är ju vad heter den, Det är ju Barbossa spelar. ju Rushens första rollen. En av mina favoriter. Är det Jeffrey? Nej, Jeffrey är det Rush. Freja. är det Barbossa. Ja, det är Vänta, nu kanske jag tänker fel. Det kommer ju en hel del. Om ni inte sett King's Speech, se King's Speech. Det är med Colin Firth och Jeffrey Rush. Jeffrey Rush är fantastisk. Hmm. Colin Firth var väl Oscar för det? Jag tror det. Ja, det gjorde han. In this grave! Au! Ja, talet där. Ja, det är Jeffrey Rush. Mm. Ja. Jeffrey Rush. Mm. Precis. Uh... Det, det är jättesvårt att säga Om den är bra eller dålig mm -hmm. Men vad betyder det då? Det betyder att Det händer väldigt lite i den Men du, kan men det, en, du hatar den ändå inte? Nej jag, jag hatar den inte Jag gillar ju filmen där det inte händer så mycket egentligen Men alltså den utspelar ju sig i andra världskriget mm -hmm. Och uh, Det är en ganska bra story liksom uh, Men Det finns Många problem som är väldigt onödiga i den. Till exempel, eh, filmen har en narratör. Eh, de, som då är med i filmen eller inte? De inte är med i filmen. Mm, men det, det, men det, är ganska, det tycker jag är ganska intressant. Jag tyckte det också var intressant för att karaktären är döden. Det är Oj. döden som pratar. Oj, the Grim Probe Reaper. Ja, problemet är att han pratar... Eh, en minut i början av filmen En minut i mitten av filmen Och en minut i slutet av filmen Så han blir helt meningslös Fan <kör> så pass lite Så till slut så sitter man bara Varför ska jag bry mig om vad du säger Du har zero impact på storyn uh. Väldigt onödigt eh, eh, eh, Jag ska bara flika in snabbt En narratör jag gillar som inte riktigt är med i filmen Men ändå är med Men alltså ingen avgörande roll Det är, det är ju tuppen i Robin Hood Ja, ah, det sitter jag inte ens du talar med om. Nej, ja, men det, det, det är bra. det är han som spelar i början. Det ty ja, ty ah, ty Du, du, du, du. du uh, han är ju. Jag, som, jag, jag, han blir ju han så så räddad att se att se ur det. grottan. Men han, han, han, han har alltså ingen avgörande roll i filmen alls. Han är väldigt musikant och så, no, och, så, och så berättar han i filmen då och då. Han börjar ju som filmen avslutar. Det gillar jag. Det blir väldigt, vad säger man, myrsig sagostämning över det. Mm. Ja, jag förstår vad du menar Jag fortsätter, um, Det andra problemet är att jag inte förstår riktigt varför den heter The Book Thief För, alltså visst, under en liten period i filmen så stjäl hon böcker av ett rikt par <hör> mm. Och på en, kanske kan man säga att det är katalysten, eh, katalysatorn för hennes eh, Det slutar spoiler med att hon är en författare så det är liksom på något sätt katalysatorn som gör att. Hon... Det är en fantastiskt, spoiler. Det spelar ingen roll. Nej. Det är ingen viktig del egentligen. Men det är lite det som gör att hon vill skriva, kan man säga. Ja. Men filmen skulle lika gärna kunna heta The Father eller The Jeffrey Rush. Eftersom det är han som är den viktigaste karaktären och det är han som får henne att börja läsa och det är han som får henne att börja vilja skriva. Det är inte böckerna. Ah. Så den, hela den här grejen med att självböcker är inte speciellt viktig egentligen Hennes inspiration är inte böckerna utan det är fadern istället Ja, precis mm. Och sen ett till problem är att filmen i tredje akten Fäller krokben för sig själv Så mycket hemska saker börjar hända Så att till slut så bryr man sig inte när slutscenerna kommer Nej. Utan det är bara, ja okej okay. är slaga över på mätarna Ja, det är som Lilja får över. Till slut så bryr du dig inte om vad som händer med den här grejen. Wow. Eller grejen, sken. <laughs> Förlåt. Grejen. <Graham>. Ja, <laughs> den här saken. Uh. <laughs> ja uh, kanske jag såg den som Lukas Modson Vill att man ska se den. Uh, sen, slutligen, har vi Return of the King-problemet. Filmen. Vad uh, ska man säga? Den är dålig på wrap up den agerar som att den slutar Flera gånger innan den är slut uh -huh. Och här kommer det Vill ni se filmen så lyssna inte nu uh, uh, Vänta. Ta det lugnt Vill jag höra det här uh, Ja du behöver inte se den, för den är inte. Alltså, med... Gillar man såna här filmer så visst Men annars är det inget att hänga i Rush. Uh -huh. Ja, Och han är bra Men han, han är separat från filmen uh -huh. nästan. Uh, först Så exploderar massa skit Och vi har en fade out Som gör att man får uttryck, intrycket av att jag okay. Akkombi kombinerar till musik så att det är ja, kom Musik som också fejdar ut Vilket gör att man tänker Okej, okay, nu tog filmen slut Nu börjar ställa upp i bio. ja Sen fejdar vi upp Och så ser vi att huvudpersonen lever Så ser man att hon De räddar henne ur ett hus Och sen kollapsar hon Och ytterligare En gång så fejdar vi Du tar på dig jackan nu Här tar jag på mig jackan yep. Vi fejdar upp igen nu får vi se att hennes kompis lever. Sen dör han. Och vi fejdar igen. Då ställer du upp. B -b -b -b -b Nej, jag, har, jag står ju upp. Jag har tagit på mig jackan. Nu, nu tar jag ju första klivet och försöker trycka bort liksom personen bredvid knä. Ursäkta just. Ja, ursäk ursäkta mig. Sen ser vi texten Two years later. Och då ser vi hur personen eh, jobbar i en affär. Och så kommer en person, eh, en jude som de skyddade under kriget Kommer in och han får veta att, åh han lever Yay. Här, här fejdar vi igen Nu, nu har jag ju gått, nu står jag ju igång Nu står, står vid trapporna där alltså, på, i, Ja, mittbången. jag står liksom, e, ena benet fast mellan en persons två ben Och andra benet framåt, alltså, lutad, Jag är på väg ut ja, alltså, du, du står ju som i mittgång, som alltså, på trappan nu. Och, och sitter fast med foten liksom ja, ja det ja. ska bara passera här just ja. Ja. Här, här fejdar vi upp igen Och nu börjar döden prata om att huvudpersonen var en inspirerande person var, Där är filmens slut var hon, in, var hon inspirerande då? Uh, Håller du med i döden här? Inspirerande på det sättet att hon levde ett intressant liv Ett litet tag Intressantare än ens själv så att säga Ja, precis. Omständigheterna var intressanta. Hon var kanske inte så intressant egentligen. Hon var bara där. Okej, okay. det var väl allt för den här veckan då, säger vi. Ja, lite, dj att... lite djup diskussion, lite allt möjligt. Jag vet inte riktigt. Uh, det blev. Halka in på mig? Ah, jag ska inte summera Det här minns vi, vi har just lyssnat på det eh, ja. Vi kan avsluta Veckans eller dubbel Dubbelavsnitt äh, jag vet inte. Vi kan det avsluta det här avsnittet Det här avsnittet med eh, Låten eh, Till eh, Eller från, eller, det är b Beethoven som är från början Om jag fattar det mm. rätt Så, den, Men det är från The Fall och filmen börjar Med den här låten Mer säger jag inte egentligen, den dyker upp senare också ja. eh, ni kommer föra för ett stycke ur den i alla fall. Ett stycke. Det blir skit bra. Tack för den här veckan, ska ju, eller? Eller tack för den här omgången. Ja, Lyssna vidare. Vi Tell your friends. Mm-hmm.